І третє. Відтепер, здається, усе його життя стало очікуванням оцих зимових місячних вечорів, з яких наче саме кохання виходила і приходила Мирослава. Вона приносила пахощі морозу, розстривоженого зерна і найкращу в світі посмішку. Кому дякувати? Кому вклонятись до землі, що ти дове є на землі? А четвертого вечора, коли вже повернулись з роботи Мирослави, біля їхніх воріт зблиснули фари машини, потім згасли, і згасли на вікнах лисиці. Хтось наче в кереї підійшов до хвіртки. Хто б це міг бути? Невже знову по його душу? Заборсились пекельні думки, Данило поблід, але нічого не сказав Мирославі, яка саме поролась біля печі. Здається, саме серце відстукувало кроки невідомого. Тільки чого він один? Далі не витримав. Мирослава, до нас хтось іде? я зараз. Розпачливо зойкнувши, заметушилась, кинулась до дверей, зачинила їх, гуркнула другими. Нема тобі щастя, мій клопота чорнобровий. І враз ніби з потой світу почув. Добрий вечір. Комусь, може, добрий, а комусь... А в голосі прибульця Ніби щось знайоме вчулося. От зараз і довідаюся про все. І так подивився на пшеничні з цвітом колоски, Ніби шукав захисту в них. Ось відчиняються двері, І він не вірить своїм очам. У хату за Мирославою ступає Осміхнений діденко, Вносить з морозом свою широкому мов дзвін кирею, і кілька півмісяців зморщок навколо вуст. Максим Петрович, впізнав, наче дивується чоловік і не старає посмішки з обличчя. Та ніби впізнаю. Але, як говорять старі люди, яким побитом? Діденко почоломкався з Данилом картинно в своїй киреї захопив середину хати і підпер бровами високе чоло. «Щоб не мучити тебе з догадами, одразу все розкажу, при одній тільки умові. Щоб на столі було смажене, пряжене і так шматками, бо через твою милість голодний, мов старий вовк». «Через мене?» – не вірить Данило. «А тож коротко відказує Діденко – і вже серйозно, навіть якось урочисто починає так говорити, мов би читає грамоту. Так от, чоловіче добрий, писав ти по інстанціях листи про себе, а я тихенько писав про тебе. Завмираючи очікував ти відповіді, тривожочись чекав і я. І от сьогодні до мене прилетіла звістка як ластівка. Звідки? Поблідши, не голосом, душею запитав Данило і приклав руку до грудей. Чи то серце, чи світ пішли обертом. З Центрального комітету партії. Спасибі йому. Всю напасть відкинуто від тебе. Чуєш? Ой, скрикнула Мирослава, ступила крок до Максима Петровича, та зупинилась і глянула на Данила. А той у круговерті думок завмер і став безмовним, потім так стрепенувся, наче визволявся з непорушності каменя і з безодень туги. Він мовчки підійшов до діденка і мовчки здригаючись почав його обнімати. Припала до гостя Мирослава, не витираючи сліз, що котились і котились по щоках.